Жорж Сіменон Нотаріус із Шатаньофа У той теплий липневий ранок важко було знайти людину менш схильно до пригод і несподіванок, ніж Мегре, який проводив час у своєму саду, оточеному невисокими мурами, за якими текла Луар. Від стін, обмазаних вапном і обвитих зеленими шпалерами рослин, від учорашніх зрожених грядок і прямокутників салату, струменіла прозора хвиля спеки. Повітря було важке, і сонні мухи ледь ворушилися. З люлькою в зубах і в старому солом'яному капелюсі мегре квапно походжав уздовж грядок, де спілі помідори тріскали від сонця, пускаючи сік на землю. Але раптом він підвів голову, спершу здивований звуком мотора на дорозі, якою майже ніхто не їздив, а потім тим, що автомобіль зупинився перед його домом. Він обернувся до кухні, де в блакитній тіні заумерла мадам Мегре з кастролою в руках, так само здивована. Почувся стукіт мідного молотка. Звичним рухом мадам Мегре розв'язала стрічки сіцевого фартуха, і поправила зачіску. Мегре не хотів створити враження, ніби він поспішив на зустріч. Тож залишився в саду, звідки чув, як відчинилися і зачинилися вхідні двері, як пройшли по плиці коридору, далі по підлозі і дальні, і нарешті голос дружини. «Він у саду!» Тінь ухоплювала лише невеликий клаптик біля будинку. Там стояв залізний стіл – Зелена лавка і емальований умивальник з рушником, щоб можна було вимити руки після роботи в землі. Мігрене квапом наближався, мружачи очі від сонця. Він уже бачив чоловіка 50-60 років у чорному костюмі. Манери незнайомця нагадали Мігре деяких суддів. Перепрошую, що турбую вас у відпустці. Почав той, ставлячи котолок на стіл і витираючи лоба, обравленого жорстким сивим волоссям. Я нотаріус Мод із І Із ледь помітною автоматичною усмішкою, яку мигре нараз ще помітить, додав: Ви мене не знаєте, звісно, зате я багато чув про вас. Прошу сюда. Дякую. Я приїхав. «Краще скажу все відразу, щоб полегшити собі завдання. Знаю, неприємно турбувати людину, яку застаєш із люлькою в саду. Але я тут лише з однією метою – попросити вас залишити цей дім на кілька днів і пожити в мене». Він знову усміхнувся тією ж дивною, майже механічною усмішкою. Можливо, намагався згладити свій суворий і урочистий вигляд. Мадама Гриби шумно зникла і піднялася нагору, переодягтись у чисту сукню. Чоловік здогадався про це за скрипом дворця Чафи у спальні з відчиненими навстіж вікнами. «Я знаю, що після виходу на пенсію ви не мали наміру ставати приватним детективом, тому і звертаюся до вас винятково. Я коротко викладу ситуацію, а ви вже самі вирішите. Він заплющив очі, ніби зосереджуючись, і Мигре одразу відчув. Перед ним людина звикла до чіткого висловлення думок і до того, що її слухають. Як я вже сказав, я нотаріус у Жатуньоф-де-Луар, за 40 кілометрів звідси. Не був ніколи чистолюбним, і мені здається, ми з вами маємо щось спільне, принаймні в простоті смаків. «Щастя для мене – це дім, де жили мої батьки і діди. Усі мої радощі, це троє дочок – Емільєна, Арманда і Клотильда. Емільєні – 16, Арманді – 19, Клотильді – 23. Лише Арманда заручена, і весілля мало відбутися наступного місяця». Мигр відзначив про себе вживання умовного способу, хоч на вигляд залишався уважним слухачем. Хоча більше цікавився мурахами, що щільно з строєм перетинали гравійну доріжку. «У вас є діти?» – Мегре похитав головою. Подумав, що якби дружина чула ці слова з кімнати, засмутилася б на весь день. Це була їхня спільна біда. «Я завжди давав своїм дочкам свободу, хотів їм довіряти. Кажуть провінційні нотаріуси, обтяжені упередженнями, коли йдеться про статки. Але я ні». Одне слово, це одне слово, в нього, здається, було улюбленою вставкою. і усмішка. Одне слово, я ніколи не заперечував би проти шлюбу з бідним хлопцем. Коли Арманда познайомилася із Жераром Донованом, я навіть не згадав, що в нього немає ні статків, ні становища. Одне слово, знову подумав Мегре. Жерарові 23, він художник. Рік тому оселився в будиночку на березі Луари. Готує виставку, сподівається, що вона принесе йому славу. А Армандо його кохає. Вона не хоче відкладати весілля. Навпаки, прагне, аби воно відбулося до виставки. Можливо, з якихось забобонних міркувань. Він урвався, помітивши, що мегри схилився вперед, наче задрімав. Я вас стомив? Аж ніяк. Дивлюсь на мурашку, що тягне щось утричі більше за себе. Я слухаю. Ви зупинилися на забубонних міркуваннях. Та подумки Мегре вже кляв цього докучливого нотаріуса. Емільєна, Арманда, Клотильда. Ну що ж, Арманда і Жерар хочуть одружитися. Та й хай собі. І нехай виставка в нього буде успішна. А Мегре ж тільки-но був такий щасливий серед своїх помідорів. Може, келих білого вина? Якщо можна, я б випив води. Це його справа, подумав мегре, а мені смакує вино. Скоро я закінчу, не хвилюйтеся. Сподіваюсь, змалював вам щасливу родину, де панує злагода. Залишилось додати штрих. Я колекціонер. Знову вибачлива усмішка. Колекціонер виробів із різьбленої слонової кистки. Маю десь із 1800 предметів, деякі дуже рідкісні. Та вже місяць, як у домі, щось зникає. Два-три рази на тиждень. Ви, мабуть, подумаєте, що мені зухвало турбувати вас такими дріб'язковими крадіжками. Деякі речі коштували тисячі, навіть десятки тисяч. А головне – не вартість, а моральний аспект. Я все зважив. Я не панікер і не підозрюю без причини. Наша стара кухарка народилася в цьому домі. Є чоловік-садівник, і з нами вже 32 роки. Молоденьку служницю я теж відстежував. Не та, щоб щось поцупити. До того ж, вона і не знає, як ті речі використати. Подумав і про свого першого клерка, якого ви скоро побачите. Мире здригнувся, але змовчав. Є ще один службовець, якого ви також побачите. Ви самі зрозумієте, що його запідозрити неможливо. Залишається... Як ви вже здогадалися, Жерард Донован. І саме тому я тут. Я не хочу руйнувати щастя дочки і цього юнака, але й не можу допустити, щоб Арманда вийшла заміж за злодія. Ви ж погодитеся, сказав нотаріус, що залучати поліцію до цієї справи неможливо. А де саме зберігаються ці ваші шедеври зі слонової кістки? Цього разу усмішка пана Мота була не такою мимовільною. Він зрозумів, що тепер йому буде легше У моєму кабінеті Я маю на увазі особистий на другому поверсі, не контору на першому На місці я покажу вам, які заходи вжив, які пастки встановив І вони не спрацювали в жодному разі Речі зникають дедалі частіше Їх легко продати Навряд чи. Після перших крадіжок я попередив усіх торговців, які могли б зацікавитися такими речами, і написав знайомим колекціонерам у Париж та Лондон. Дозволю собі нагадати, весілля призначена через 29 днів. І з кожним днем моє відчайдушне становище лише погіршується. Ви говорили про це своїм домашнім. Лише після першої крадіжки. Тоді я подумав, що річ просто переставили, а далі... Мовчав Ці речі великі за розміром Різні Але я особливо ціную мініатюри Деякі китайські фігурки з кістки не більше за горіх Але в них десятки постатей і найтонша різьба Ще одне Кардій обирає найдорожчі речі Так Їх легко впізнати Навпаки, складно Іноді годі відрізнити шедевр від пересічної штучки. Залишається ще одне. Зараз заговорить про гонорар, подумав Мегре. Та ні, нотаріус продовжив. Пояснити, як саме, на мій погляд, вам слід діяти. Очевидно, треба пожити в нас кілька днів, можливо більше. Але ви не повинні викликати підозр, тому я не можу представити вас як відомого комісара Мегре. Мегре рідко кепкував з людей, але цього разу не втримався. Нотаріус був надто серйозний. А якщо я приклею фальшиву бороду? мут не знітився. Зробив вигляд, що не почув. Ви будете моїм другом по службі з іншого міста. Звідки саме? А як вам Бержерак? Прекрасно. Отже, ви мій товариш із Бержерака. Пане Легро. Найцікавіше, що сам Грес приймав усе це не надто серйозно. Він відповідав як слід, але внутрішньо глузувавості цієї маскарадної історії. Ви водите авто? Ні. Шкода. А що, пан Легро має бути з машиною? Бажано. Ви зараз зрозумієте, чому. Я воджу. Усі мої дочки водять. Навіть молодша, хоч і без прав. Клерк теж іноді користується машиною. Жерар також. І мені доведеться за ним стежити. Пробурмотів Мегре, натомлений мурашним парадом. Нічого, ми все влаштуємо. Якщо ви без авто, у вас буде шофер. Цілком логічно для пана Легро. А ким він працює? Мені байдуже. Але треба щось таке, щоб ви могли говорити переконливо. Оптовий торговець лісом. Завжди мрію внюхати свіже оброблені дошки. «Погоджуюсь. Тоді я повезу вас в Орлан, Там орендуємо авто з водієм. Ви прибудете хвилин за тридцять після мене. І...» Мегри замислився. А чи не спить він? Здивовано подивився на нотаріуса. Той вже командував ним як своїм службовцем. А як же дружина? Вона вже спустилася на кухню. Щоб виграти час, Мегре спорожнив келих і постукав люлькою об підбор. Але він відчував себе наче заговореним, а Мот тим часом... «Гадаю, вам не доведеться довго збиратись. Візьміть валізу з найнеобхіднішим». Мегре глянув йому в очі. Мот витримав погляд. Це був вирішальний момент. Мегре міг би сказати «залиште мене в спокій», але натомість пішов пакувати речі. «Подумайте», – додав Нотаріус, весілля за двадцять дев'ять днів». «Ну і що? Чим йому та Арманда? Чим жарар? «Він же тут, у своєму саду, в Сабо, під солом'яним капелюхом». Тінь на траві помало сунула до стіни. «Я знаю гараж, де знайдеться надійний шофер». Мотній про що не здогадувався. Сидів на лавці і розглядав свої начищені черевики – Ще трохи і сказав би, чого ви чекаєте? Та Мигра підвівся, зайшов до кухні. Мадам Мигра поглянула на нього і похитала головою. «Ти не поїдеш», означав її жест. Та він, хоч і не міг сам собі пояснити, чому, кивнув зверху вниз. «Я поїду», відповів він. І вголос. «Збирайся зі мною, треба скласти валізу». На сходах вона буркнула. Я ж приготувала фрикандо, але в кімнаті замовкла, щоб Мот не почув через відчинене вікно. Мегре визернув, нотаріус сидів невимушений, стриманий. Та все ж вражав. Емільєна, Арманда, Клотильда, бурмотів Мегре. Через них їдеш? Вона ревнувала набагато менше, ніж часом давала, щоб йому було приємно. Його усмішка і знизування плечима підтвердила це. Та, дивлячись у дзеркало, він скривився. Стати паном Легро з Бержерака, торговцем лісом, уявив себе за столом із незнайомцями, які розглядатимуть його з цікавістю. Невдовзі він був готовий. Спустився, мод сидів, де й раніше. «Ми ж не переходитимемо на ти», – буркнув мегре, ніби мстився за свою поступливість. «Звісно, ні». «Минуло надто багато часу». «Де ми, так би мовити, служили?» е, «Я в оранжі, у спагах». Неймовірно, але цей стриманий пан носив колись червоно-золоту уніформу і гарцював на арабському жеребці. «То нехай будуть спаги», – сказав мере, аби не змусили сідати на коня. Але його жарт викликав лише ту ж машинальну усмішку. Мод чемно чекав, коли можна буде рушити. Мадам Мегре принесла валізу, ту саму, з якою чоловік їздив у службові відрядження, і Мегре майже звернувся до неї. «Ну що, друже, тепер ти власність пана Легро». «Коли ти повернешся?» – запитала мадам Мегре. «За кілька днів, мадам», – втрутився пан Мод. «Обіцяю, я недовго його не затримаю». «Переконаний, істина невдовзі з'ясується!» «Дякую», – прошепотів колишній комісар. І сів у машину нотаріуса, який, взявшись за кермо, вважав за потрібне запевнити. «Не хвилюйтеся, я ніколи не їжджу швидко!» «Та мені байдуже!» В Орланді сталися швидко, зупинилися на великій площі навпроти гаража, Поки пан Мот пішов домовлятися про машину, Мигри зайшов до пивнички, відомий найкращим темним пивом у всьому департаменті Емельєна, Клотильда і Арманда, бурмотів він. Ні, посередині Арманда, Емільєна, Арманда і Клотильда. Цікаво, чи хоч трохи схожі на батька. Хоч скиливий посилав нотаріуса під три чорти, йому все ж було цікаво побачити той дім. Родинне гніздо мотів з канцелярією на першому поверсі, особистим кабінетом на горі, садом, старою кухаркою, молодою покоївкою, яка, за словами господаря, не могла бути винною. «Стій!» – пробурмотів він раптом. «А дружина?» – «Жодного слова про неї. Може вона померла?» Пан Мот вийшов із гаража і озирнувся. Тепер, коли його ніхто не бачив, із обличчя зникла та постійна натягнута усмішка. Він був стурбований. Помітивши мегре на Тарасі, підійшов і повідомив, що шофер з машиною буде готовий за 15 хвилин. Комісар тим часом замовив ще кухоль і з люлькою в зубах сів у затінку за мармуровим столиком. Хоч би дім виявився похмурим, а дочки негарними. Та через дві години, коли він вийшов із найсвітлішої їдальні, яку тільки бачив у житті, слідом за паном Мотом, що провів його до вітальні і запропонував сигари, йому вже не хотілося жартувати. Ще зранку він нічого не знав про Арманду, Клотильду та Емільєну, а тепер пив із ними каву. Емільєна подала йому чашку, злегка вклонившись і усміхаючись своєю особливою усмішкою. Клотильда опустила фіранки, приглушуючи полудине сонце, а Арманда, свіжа, невимушена, щира, була справді прекрасною. Якщо ви надаєте перевагу люльці, а нотаріус, ж надає. Але палити в присутності трьох молодих дівчат і пані Мот мовчазної, спокійної, яка ніби у весні йшла крізь життя з лагідною усмішкою, не хотілося. Два шматочки? Один, якщо дозволите. Сотні разів, проходячи повз подібні будинки на березі Луари, просторі, старі, наповнені гармонією. Мигре думав, жити тут серед краси і спокою, напевно, приємно. Дім пана Мота був саме таким, без зайвої показності, без потворних деталей. Між камінням у дворі росла трава, десь брязнув ввіз, що зупинився на вузькій вулиці. Стариною віяло від обшивки, але в міру. А коли проходили до вітальні, ледь продзвоніли кришталеві підвіски люстри. Якщо вам буде приємно, дорогий друже, Арманда трохи зіграє на фортепіано. Щоправда, вона воліла б дочекатися нареченого. Ви любите музику? Звичайно, хто ж не любить. Але слухати її годинами не було коли. Може, Шуберта? Безперечно, мадмоазель. Він ще не називав її Арманда, але відчував, що це станеться. Що він називатиме їх на ім'я, як рідних. Мегре озирнувся на тлі золотової гардини худорлявий силует пана Мота. І знову та усмішка, ледь вловима. Бачте, я ж вам казав, читалося в його погляді. Так, не збрехав. І саме це найбільше бентежило. Все було надто бездоганно, надто щасливо, надто чисто, як не для цього світу. І тут він відчув що щось не те, як шурхіт змії в траві, якби серед усього цього спокою хтось раптом побачив Скорпіона. Бо ж тут скоїли крадіжки. І пан Мот, цей мовчазний, вічливий чоловік, ніби читав його думки. Мегре раптом помітив у його погляді справжній смуток. Крадіжка в такому домі була не просто злочином. Це було наругою. Якби хтось зганьбив Емільєну, або розірвав на шматки килим кольору неба, у цьому домі хтось крав. І Мегре вже ладен був вибачитися за свої ранкові глазування, бо зрозумів, іноді звичайна крадіжка – страшніша за вбивство. Розділ другий. Позолочена вивіска пана Мотта красувалася над головним виходом із кам'яними стовпами, біля бічних дверей до канцелярії. Її вікна вирізнялися зеленими вітражами. Ще не встигли допити каву, як Арманда насторожилася. На вулиці почувся крок. Вона впізнала ходу Жерар. Та замість нього залунав дзвінок, гучний, урочистий і вона, забувши про стриманість, кинулася відчиняти. Замить повернулася із молодим чоловіком, поглядом мовлячими гре, септо панолегро. Бачте, Жерар вартий любові. Комісар збентежив погляд пана Мота, гострий, напружений, спрямований на нареченого. А Жерар і справді був вродливим, високий, засмаглий, із ясними очима, пружним тілом. Під легким светром проглядалася атлетична статура. «Жерара, це татів друг, пан Легро, його товариш по службі. Він поживе в нас кілька днів». Потисли руки, міцно, по-чоловічому. Зустрілись поглядами, і Мегре помітив короткий спалах тривоги в очах хлопця. Повертаючись на своє місце, він звернув увагу, що Емільєна непомітно вийшла з кімнати, а Клотильда сказала. Гарманда чекала на тебе, щоб сісти за фортепіано. Вона зранку розучувала ту саму мелодію Шуберта, що тобі подобається. Чому пан Мот так уважно стежить за ним? Наче питає очима ну як? Що скажете? Ви щось помітили? Мигри ледь помітно кивнув. Нотаріус зрозумів. Вибачте нас, сьогодні музики не буде. У нас із паном Легро деякі важливі справи. Вони піднялись сходами, начищеними до близьку. Пан Мот пропустив гостя в просторий кабінет з вікнами на двір, що переходив у сад. Там ще зберігалася гойдалка і гімнастичні снаряди, спогади дитинства трьох сестер. Сам кабінет був строго оздоблений чорним деревом, і це навмисно, аби вигідно вирізнялись сотні фігурок зі слонової кістки, розміщених у вітринах уздовж стін аж до самої стелі. «Я здогадався, що ви хочете мені щось сказати», – промовив нотаріус, відсуваючи для гостя крісло з рудуватої шкіри. На жаль, віднині Мегре вже не міг насолоджуватися спокоєм і гармонією цього дому, в якому з такою ретельністю та винахідливістю була збудована фортеця порядку і щастя. Він уникав дивитися на господаря, що сів за письмовий стіл. «Я подумав, що ви, можливо, хочете уточнити деякі деталі в тому зізнанні, яке зробили вранці», – відповів Мегре. Перші репліки цієї розмови здалися б незрозумілими кожному, хто підслуховував би під дверима. Нотаріус запитав. «Ви його знали?» «А ви», – відповів запитанням на запитання Мегре. «Він сам мені все розповів. Я не хотів наперед впливати на вашу думку», – Мені було важливо побачити. Це майже нагадувало пастку. І тепер Мегрек краще розумів те незбагненне відчуття, яке виникло в нього при першій зустрічі з господарем. А він назвав вам своє справжнє ім'я? Так, Жерар Гассен. І він зізнався, що його батько – той самий Комодор, більш відомий як Голландський Шахрай. Так, він мені це сказав. І коли я зранку говорив, що не маю упереджень, мав на увазі значно більше, ніж ви, мабуть, подумали. Я справді не вірю, що син злодія обов'язково має стати злодієм. Його щирість справила на мене сильне враження. І тепер я вважаю, що у вашому розпорядженні всі необхідні елементи для розслідування. Його тик уже не був схожий на усмішку, радше на нервову гримасу. Я надаю вам повну свободу дій. Обіцяю не втручатися і прийняти ваш вердикт, яким би він не був. Саме з цією метою я звернувся до людини вашого рівня. Чому в цій ситуації, яка вже сама по собі була хвилюючою, з'являвся ще якийсь сторонній тон, ледь вловимий тривожний лязг? Мегритрич арештовував Комодора. Це був надзвичайний тип, високий, елегантний, завжди у вичканому товаристві, з незрозумілою пристрастю до голландських банкірів та купців. Чому саме до них? Через якусь наївність? А може тому, що після першого вдалого шахрайства не було сенсу змінювати тактику? Високий, міцний, як його син, але ще витонченіший, з білим, як сніг, волоссям, Комодор полював на свої жертв у спальних вагонах між Амстердамом і Парижем. Його афери були настільки витонченими, що лише раз його вдалося запроторити до в'язниці. «Ви знаєте, де він тепер?» – запитав Мегре, нарешті запалюючи люльку. «Так, Жерар сказав мені. Комодор уже два роки живе в Сан-Ремо, як добропорядний буржуа у власній віллі. Жерар від початку прагнув незалежності і ніколи не хотів користатися сумнівними статками батька. Ви розумієте тепер, пане Мегре?» Вибачте, пане Легро, нам краще дотримуватися цієї ролі навіть наодинці. Ви розумієте, у чому трагедія моєї ситуації. Якщо цей хлопець щирий і чесний, мої підозри можуть назавжди його відштовхнути, зламати серце Арманді. А якщо ж мене обманюють... Цього разу його усмішка була гіркою, майже болісною. Ніби казала, навіщо всі ці роки я прагнув досконалості цього гармонійного світу, щоб урешті-решт пустити в дім злодія. Мире спустився сам. Він сам про це попросив. Уже давно не було чути ні фортепіано, ні голосу Арманди. Його здивувало, що в салоні була лише Емільєна, яка здригнулася від його появи. «Ви шукаєте сестру Жераром?» – одразу запитала вона. Тобто... Вони в саду. У Арманди, здається, трохи заболіла голова. Про що говорити з юною дівчиною? У дитинстві в нього не було сестер, а кузини жили далеко. В юності він майже не спілкувався з дівчатами, а за дружину вибрав ту, хто не любила зайвих ускладнень. Більшу частину своєї кар'єри він мав справу з дорослими злочинцями, а не з буржуазно вихованими дівчатами 15-16 років. Емільєна бентежила його поєднанням сміливого і сором'язливого погляду, дитячо-жіночою поставою, швидкою зміною настрою. «Я теж піду трохи прогуляюсь», – тихо мовив Мегре. Він пройшов повз старого садівника, що загрібав алею з гравію. Кам'янці в саду пана Мота були помітно гарніші за його власні. Мегре подумав, що варто буде спитати, звідки ті камінці. Біля альтанки, оповитої трояндами, він побачив Арманду, яка витирала сльози на совучком, і одразу передала його жарару. Пара не виявила ні збентеження, ні здивування через його появу. Навпаки, коли він збирався йти далі, Арманда звернулася до нього, і в її голосі ще звучали схлипи. Пане мег, почала вона. Він увійшов до альтанки, залитої зеленню і квітами, куди тонко проникали сонячні промені. «Пробачте, я забула. Обіцяю бути стриманішою. Я хотіла попросити вас поговорити з Жераром. Просто послухайте його. За кілька хвилин ви будете в його майстерні. Правда ж, Жерара?» І вже невдовзі Мегре прибув до невеличкого сільського будиночка на березі Луари. Всередині міжкімнатні перегородки було прибрано, і утворився просторий зал майстерня, освітлений із трьох боків із сільськими меблями з ялини. По центру Мульберти, на стінах ескізи та майже завершені полотна. «Ви знаєте, хто я?» – запитав Мегре, вмощуючись на табуреті. «Ваша світлина з'явилася в газетах поруч із портретом. Комодора, чорт забирай!» – пригадав Мегре, і як тоді лаяв журналістів, що виставили його обличчя в кожному номері, попереджаючи злочинців. «Зізнаюся», – продовжив Жерар після паузи. Я був готовий до такого сюрпризу. Власне, пан Мот виконує свій обов'язок, а Арманда, вона надзвичайно чутлива, має тонку інтуїцію. Вона відчула щось не те ще з вашого приїзду. Коли я підтвердив її здогад, вона не стримала сліз. Так вчинила будь-яка жінка. Вона має наївне уявлення про поліцію і майже впевнена, що ви приїхали її нареченого заарештувати. Що вам запропонувати? Мене є добре пиво, здається. «Відколи мадмозель Арманда знає, хто ви?» – запитав Мегре. «Від самого початку. Ну, скажімо, з третього дня. Тобто з того моменту, коли я зрозумів, що кохаю її. Ви ж знаєте, пан Мот виховує дочок у вільному дусі. Вона прийшла подивитися на мої полотна. Я розповів їй правду і пообіцяв наступного дня повторити все її батькові. Вона вагалася. Якби я її послухав, напевно, відклав би цю розмову». Скільки речей з слонової кістки, на вашу думку, зникло з кабінету. Ви хочете зловити мене на слові, так? Пан Мот повідомив родині лише про першу крадіжку, аби не заважали його розслідуванню, але Арманда все зрозуміла у неї чуття вона щодня знаходила спосіб непомітно перевіряти колекцію, і ми з нею в курсі всього, що там відбувається. «Ви, певно, здатні визначити вартість окремих речей з колекції, враховуючи вашу професію і знання мистецтва?» – запитав Мегре. «Я навіть звернув увагу пана Мота, що предмет під номером 33 в його каталозі – явна німецька копія. Він написав до британського музею і був змушений визнати мою правоту». Пиво виявилося приємно прохолодним, у кутку стояв холодильник – Скромна уселя була не без смаку, простота, позбавлена пафосу, дорогих килимів і антикваріату. Схоже, ви переважно пишете портрети, промовив Мегре невпевнено. Так, я обираю модели серед місцевих мешканців. Якщо так піде далі, незабаром тут побуває кожен. Ви не писали портрет мадмуазель Арманди? Жерар ледь знітився. Ні, але не надто щиро. А ось це полотно в рожевих тонах. Це ж мадмуазеля Мільєна. Вона. Втім, я можу сказати вам правду. Спершу я побоювався залишатися з Ермандою на одинці, тому і придумав привід портрет сестри. А коли вже це стало зайвим, я, зізнаюсь, закинув роботу. Хочете ще пива? Він сильно навпроти мегре, тримаючи кухоль у руці, і сказав... Ви, мабуть, питаєте себе, навіщо я вас сюди привів? Запевняю, не для самозахисту і не для того, щоб продемонструвати, що в домі немає краденого. Скажу більше, я не впевнений, що його справді немає. Сам щоранку і щовечора перевіряю все особисто. Ви боїтеся, що... Не боюся. Я майже впевнений. Хтось навмисно краде речі, які не можна продати, тільки щоб мене скомпрометувати. Щоб зірвати наше весілля. Я переконаний, цей хтось зрештою знайде спосіб підкинути докази, і вкрадене опиниться десь у мене в майстерні. Тобто, ви вважаєте, що єдинами та крадіжок завадити вашому шлюбу? Іншого пояснення я не знайшов. За місяць я мав досить часу, щоб усе обдумати. Я знаю, яка у вас репутація, і впевнений, що ви вже, як кажуть, відчули атмосферу цього дому. Пан Мот живе лише для своєї родини та колекції. У нього майже немає друзів. Саме тому його старша донька Клотильда у свої 23 роки ще не отримувала жодної пропозиції. До чого це ви? Підозрювати можна лише узьке коло осіб. Єдиний чоловік у домі – перший клерк Жан Від'є. Йому 28. Він міг би бути Зармандою, мав доступ до кабінету пана Мота. І... Ні, пане Мегре, не те, що ви подумали. Я не намагаюся перевести підозру на невинного. Якби не стояла на кону щастя не моє, а Арманди, я б не починав цю розмову. Але Жан гарний хлопець, амбітний. Я впевнений, не мав нічого проти стати зятям нотаріуса і успадкувати контору. Я бачив, як він дивиться на Арманду. Я маю право захищати себе. Я вивчив цю ситуацію ретельніше, ніж будь-хто. Я знаю дім, і його мешканців краще за вас. Я не прошу вас стати на мій бік. Лише хочу, щоб це припинилося. Це нестерпно. Мегре скористався паузою, щоб розпалити люльку і долити пиво. Справді, варто спитати, де Жерар його бере. Рідко де